1962 рік З 2 січня 1962 року агентство «Беламі» та «Белоус» стало офіційно іменуватися «Беламі», «Белоус» і «Берк». Джордж став президентом компанії, Лайон – віце-президентом, а Генрі повністю склав із себе повноваження – Лайон, однак, був абсолютно непохитним у тому, щоб у назві кампанії було збережено прізвище Генрі. Для представників преси та клієнтів було влаштовано банкет із шампанським, який перетворився на подвійне торжество, коли Лайон оголосив, що наступного дня відбудеться їхнє з Ганною весілля. Банкет був у самому розпалі, коли Генрі відвів Ганну у бік. Їхня маленька нарада залишилася ніким не поміченою. «Через рік він обов'язково дізнається правду», – прошепотів Генрі. «Навіщо йому взагалі її знати?» «Ганно, за рік тобі доведеться подавати податкову декларацію. Тоді він і дізнається, що саме ти позичила йому гроші для покупки мого бізнесу. Зрештою, позичкові відсотки виплачує він, і тобі доведеться включити їх до декларації про свої доходи. Але чому тоді ти не можеш позичити йому гроші, а я б дала їх тобі? І, і в результаті у нас усіх були б великі неприємності з податковим управлінням. «Ганна, на відміну від тебе я не маю таких сум вільних грошей і ніколи не заробляв по дві тисячі на тиждень чистими і не отримував великих пакетів акцій від Гіліана. І в мене немає приятеля на ім'я Генрі Беламі, який давним-давно вклав мої 100 тисяч доларів у компанію AT&T, щоб на сьогоднішній день вони подвоїлися. І якщо я маю доходи від приросту капіталу, то не можу вкладати свої власні гроші. Та якого біса? Все одно тобі не зрозуміти. Загалом, мені не можна витратити мої власні гроші на придбання мого власного бізнесу. До речі, я розповідав усі, розпродав усі твої акції, Гіліана. І це найкраще, що можна було зробити. Спочатку вони підскочили втричі разом із вартістю кампанії, а тепер їхній курс – Напевно, різко впаде. Мені також довелося позбутися половини твоїх акцій AT&T. З голоду не помреш, але витратилася ти на цю справу неабияк. Тож це не іграшки. Лайону та Джорду, Джорджу доведеться постаратися. У нього вбухано три чверті всіх твоїх заощаджень. Коли Лайон все дізнається, як, на твою думку, він поставиться до цього – запитала вона. Важко сказати. Якщо він буде щасливий, якщо бізнес піде добре, і він почуватиметься у своїй тарілці, то просто посміється з усього цього. Зрештою, хіба може чоловік сердитися на те, що жінка, яку він любить, підштовхнула його до одруження з собою, потай позичавши йому гроші? Правда, мене хвилює, що він ставиться... «З такою вдячністю до тебе», – сказала вона. «Посійно, каже, що не може відмовити тобі у проханні, і що ти сильно віриш у нього, коли зробив йому таку пропозицію. Каже, що не хотів очолювати цілу кампанію, але твоя віра в нього позбавила його можливості відхилити цю пропозицію». «Дурниці! Я дивлюся, він не витрачав надто багато часу, вмовляючи тебе піти за нього» впевнений, що саме це стало для нього визначальним чинником. «Можливо, у всякому разі у моєму розпорядженні майже рік до того, як можуть виникнути неприємності. До того ж ти кажеш, що їх може і не бути. Але мені байдуже, хай навіть і будуть. Я не можу без нього жити, Генрі. Намагалася цілих 15 років, але це було на життя. Я готова давати хабарі, брехати» шахрайство, все що завгодно, аби Лайон був зі мною. Це єдине, що має значення. Молися за мене, коли ця велика таємниця вийде на світ. Послухай, наскільки я тебе знаю, на той час ти вже завагітнієш, бізнес цвістим пишним кольором, а Лайон у душі буде насамовити від радості, що ти натиснула на якісь таємні пружини для того, щоб його мрії стали дійсністю. Одруження відбулося у квартирі Генрі наступного дня. Суддя Хелман, близький друг Генрі, здійснював урочистий обряд, а Джордж та його дружина були свідками. Ганна та Лайон одразу відлетіли у чотириденну весільну подорож у Палм-Біч. Вони вирішили, що оселяться у квартирі Ганни. Лайон та Джордж домовилися, що кожному виплачуватиметься по 700 доларів на тиждень, плюс суми на поточні витрати. Прибуток залишатиметься в компанії з розподілом додаткових виплат наприкінці фінансового року. Незабаром Лайон уклав договори з декількома найяскравішими англійськими зірками. Їм удалося також переманити до себе кількох виконавців з інших агенцій. Був збільшений штат, Лайон хотів відкрити філію в Каліфорнії, але Джордж був обережний із цього приводу. «Давай все ретельно зважимо», – сказав він. «Я погоджуюсь, що клієнтів у нас під зав'язку. Але по-справжньому великі гроші можна заробити лише, укладаючи спільні з телебаченням угоди. Нам потрібно отримати кілька зірок першої величини, запропонувати їх телебаченню та укласти спільну угоду. Нам потрібна твоя Керол Бернет, свій Денні Томас, своя Джуді Гарленд». Згоден, швидко відповів Лайон, але ми не зможемо отримати їх. У всіх у них чудові менеджери. Крім того, це на легший шлях. Вважаю, що нам потрібно створювати власних зірок першої величини. У цьому полягає справжній менеджмент. Саме це зробив Генрі з Елен Лоусон, і зараз, якщо ми створимо таку зірку, решта зірок захоче мати справу з нами. Джордж переглянув список «У нас немає жодної кандидатури з таким потенціалом», – Лайон замислився. «Якщо картина з Пітером Шеєм у метро вийде настільки ж гарною, наскільки можна припускати за постановковим сценарієм, то ми неодмінно укладемо після цього угоду на три фільми. Можливо, нам вдасться зробити з нього зірку», – Джордж похитав головою. «Він характерний комедійний актор». Нам потрібен чоловік із романтичною зовнішністю, чи великий комік, чи жінка. Крім того, Пітер метатиметься між Штатами та Англією. Адже ти знаєш цих англійців. «Не ображайся», – швидко додав Джордж. «Але як би вони не процвітали тут, всі вони збігають на свій мокрий острівець з нашими грошима». Лайон усміхнувся. «Цей мокрий острівець – чудове місце» і людина там цілком може бути щасливою. Звичайно, рідна хата там, де залишилося твоє серце. Але це нам не допоможе. Знаєш, у мене майнула думка. Є людина, яку ми зможемо роздобути, і якщо ми створимо з неї зірку, то справді зможемо будувати великі плани на майбутнє. Нілі Охара. Лайон скривився. Не варто з нею зв'язуватися. Крім того, вона все ще у Хейвен-Мейнорі. І давай дивитися правді у вічі. На її кар'єрі давно поставлено хрест. На таких, як Нілі, хрест не ставлять ніколи. Публіка ідентифікує себе із невдахою. Вони почуваються так, ніби самі пройшли з нею через горнило її життєвих трагедій. Вона завнапастила себе в зеніті свого таланту. Про неї говорять ніби про мертву, вважають, вона вже ніколи не стане колишньою. Все це нам на користь, тому що, якщо ми повернемо її назад і просунемо на саму вершину, це означатиме, що успіху досягли саме ми, бо зробили неможливе. І тоді ти побачиш, як зірки одна за одною відійдуть від GAC, CMA, Вільяма Моріса та Джонсона Гарріса, Хід їхніх міркувань буде таким. Якщо вже ми зуміли зробити таке для Нілі О'Хара, тоді що тоді ми зуміємо зробити для них? Зірки – кумедний народ, таланту у них хоч греблю гати, а подяки – ні на гріш. Його аргументація не переконала лаяна. Але що у випадку з Нілі ми маємо справу не просто з колишньою зірку, ми маємо справу з душевно хворою жінкою, яка може будь-якої миті зірватися. Ганна каже, що вона поглачала понад будь-яку міру, і її вже не 18. Їй 33, і я згоден усім, що ти кажеш. Однак вона ще й страшенно талановита. Я маю кілька магнітофонних стрічок, які вона записала там у себе. Зараз уже лікують амбулаторно, а минулу суботу та неділю вона провела зі мною та моєю дружиною. «Вона товста, як свиня. Та як вона співає?» Лайон знизав плечима. «Але мене цілий рік, перш ніж вона схудне. А від такої напруги вона може зірватися. Таке вже бувало. Вона не худнутиме. У цьому вся й справа. Нехай залишається жирною. Вона співає. Ось що головне. І що ми робитимемо з товстою співачкою? Організовуватимемо її концерти». Знаєш, скільки грошей можна заробити, гастролюючи з одноденними концертами по всій країні? Ліна Хорн, Гарланд, Ліберейс – вони всі грибуть шалені гроші. Та публіка валом повалить хоч би з однієї цікавості, аби подивитися на Нілі. За рік тільки на одних концертах ми заробимо достатньо, щоб виплатити наші борги за компанію. Інші наші клієнти теж будуть приносити прибуток. І якщо ми забезпечимо її діяльність протягом одного року, зірки повалять до нас із простягнутою рукою. Якщо хочеш все це закрутити, валяй, відповів Лайон, але це твоя справа. А я займуся справами компанії, поки ти запускатимеш на орбіту нового ідола американської публіки. Тут це складніше, повільно промовив Джордж. «Вона від мене не в захваті, і моя дружина впливає на Нілі не найкращим чином», – він промовчав. «Моя дружина п'є, ось у чому загвоздка. Зате Нілі подобаєшся ти, і вона дуже багатьом зобов'язана Ганні». «Хвилинку», – перебив Лайон, – «Ганна здорово працює. Нам у нашому житті найменше потрібна зараз Нілі Охара». Єдине, про що я прошу тебе, це умовити її підписати з нами контракт. Усю брудну роботу я беру на себе. Забезпечу і рекламу, і продаж квитків. Їздитиму з нею на гастролі. Від тебе потрібно лише зробити їй першу пропозицію. Зараз вона готова забратися з цих лікарні будь-якої миті. Ми знімемо їй номер у готелі. Грошей у неї немає, тому оплачуватиме їх компанія». Та й взагалі ми платитимемо за все, включаючи організовані справи та репетиції. Приставимо до неї служницю. У мене вже є на прикметі одна – масажистка з Данії, здоровенна як бик. І вестимо облік усіх витрат, навіть найменших. А коли вона приступить до роботи, відніматимемо їх у неї з гонорарів, поки не повернемо все до останнього центу. Якщо обурюватиметься – що ж? Це цілком законні утримання і заробітку. Це величезний ризик. Ми мало що втрачаємо, а ті кілька тисяч, що витратимо на рекламу, варті того. І потім, якщо її виступи матимуть великий успіх, вона зможе віддати борг Ганні. Адже ти знаєш, що твоя дружина оплачувала її лікування. Нілі винна їй майже 20 тисяч доларів. Лайон похитав головою. Не подобається мені все це. Але якщо ти все-таки хочеш повер... провернути цю справу, я згоден. За тієї неодмінної умови, що всім заправлятимеш ти. Я роблю початкову пропозицію, і одразу після цього ти береш все у свої руки. Джордж кивнув головою. Ось побачиш. Я запущу наш маленький супутник на орбіту приголомшливого успіху. Разом із ним Туди злитимо і ми. Ганна увійшла до квартири та вимкнула кондиціонер. Вона пошкодувала, що у служниці сьогодні вихідний. На вулиці стояла спекотна волога задуха, спека досягла рекордної позначки. Відчувши себе погано, вона кинулася у ванну, обмотала лоба холодним рушником. Криво посміхнувшись, вона подумала, у всіх нудота підступає вранці – а от у мене чомусь вечорами. Вона вважала, що завагітніла. Затримка тривала 10 днів. Звичайно, напевно, вона не знала. У лютому затримка була на два тижні. Вони з лаєном навіть відсвяткували це. А вранці вона прокинулася від знайомих болів унизу живота. Цього разу вона нічого не сказала лаяну. І ось учора, о пів на шосту, у неї почалася ця нудота. «О господи, ну будь ласка, нехай це буде правдою», – благала вона. «Все так чудово, і до того ще й дитина. Це буде дівчинка, як дві краплі води, схожа на лаяна». Вона почувала себе такою щасливою, що навіть злякалася. «Людина не має права бути настільки щасливою». Єдине, що трохи турбувало її, – це думка про податкову декларацію, з якої Лайон дізнається правду про скоєну нею угоду. Але бізнес іде успішно, а на той час у неї вже народиться дитина. Генрі впевнений, що Лайон побачить їй, і... пробачить їй цей обман. Однак, коли маєш справу з Лайоном, нічого не можна сказати заздалегідь. Вони разом їздили відвідувати Нілі, і загадкова усмішка Лайона редь приховувала його шоковий стан, коли їм на зустріч, перевалюючись, вийшла Нілі. Надмірна вага зробила її невпизнаною. Очі зовсім зникли за товстими щоками, шия зникла, але вся вона пройшла оптимізмом колишньої Нілі. Ставала не по собі, побачивши дитячу паривчастість, що прорезає в цій слинячій масі жиру. Нілі негайно підписала договір із їхньою компанією. Вона наморшила носа, коли Лайон відмовився визнати якісь свої заслуги, заявивши, що всю операцію геніально здійснив Джордж. Їй не подобався Джордж, але оскільки Лайон був повноправним партнером, а Ганна її найкращою подругою, вона підписала договір із превеликим задоволенням. Наступного тижня її поселили у невеликому готелі для постійних мешканців неподалік центру міста разом із датчанкою Христиною, служницею та охороницею одночасно. Христина була не жирною, а просто величезною. Виглядала вона так, наче цілком могла переплисти Ла-Манш. І вона дала обіцянку, що приведе Нілі у чудову форму. «Нілі не треба худнути», – сказала Ганна. Єдине, що вона має робити, – це зосередитись на співі. Христину попередили також, щоб вона була на поготові щодо ліків та спиртного. І за 200 доларів на тиждень так лятвенно запевнила їх, що стежитиме і доглядатиме за своєю підопічною цілодобово. Ганна вийшла із ванної. Увімкнувши світло у вітальні, вона налила собі чарку коньяку, сфодіваючись, що він зміцнить її шлумок. Нілі працювала завзято, самовіддано, репетируючи по 4 години на день, і Джордж уже запустив машину реклами на повні оберти. Перший концерт було намічено провести в Торонто, досить далеко від тутешніх критиків, щоби погані відгуки не дійшли до Нью-Йорка. Вирішили, що Нілі має мати шанс призупинити свої виступи. Ганна тужливо озирнулася. «Квартира красива, але якщо вона вагітна, їм доведеться переїхати і її звільнять від договірних зобов'язань з Гіліоном за пунктом причини природного характеру. Вона буде рада звільнитися, у неї з'явиться час підшукати та обставити нову квартиру. Як все влаштувати у дитячій?» Відзбуджено... Відзбудження у неї запамарочилась голова – «О господи, хай же все це здійсниться!» За два тижні її надії підтвердилися. Спочатку Лайонс прийняв новину зі змішаним почуттям. Він був у захваті, проте це мало внести в їхній спосіб життя дуже радикальні зміни. Ганні доведеться залишити роботу наприкінці червня. Дитина мала народитися всередині січня, і її талія вже збільшилася на дюйм. Але коли вона переконала його, що її відхід пройде абсолютно безболісно, всі його сумніви зникли. І він разом з нею віддався радісному очікуванню. У середині червня вони полетіли до Торонто на концертнілі. Ганна сиділа в напівтемній залі, замерши від страху. Від цього виступу залежало так багато. Джордж і Лайон думали про свої гроші. Але вона розуміла, який важкий удар отримає Нілі, якщо концерт провалиться. За Нілі здавалася спокійною і відпочилою. Вона сміялася, казала, що нічого не поставлено на карту, що втрачати їй нічого, і що вона будь-якої миті може повернутися до своєї рідної психлікарні робити попільнички. Джордж від хвилювання хрустів пальцями, а очі Лайона звузилися від напруги. Світло згасло, і оркестр у повному складі гримнув мелодію, що асоціюється у всіх з Нілі. Пісню з її фільму, яка колись була хітом. Тяжка завіса розкрилася, і на сцені з'явилася Нілі. Вона була в просторі чорній сукні до колін. Ноги в неї були стрункими, а чорний колір прикрадав надмірну повноту. Проте було чути, як у залі Хтось видав гучний вигук здивування, явно несвідомо воскресивши у пам'яті імідж, створений нею у перших кінокартинах. Нілі почула і широко посміхнулася. «Я справді товста», – добродушно сказала вона в мікрофон, – «але деякі оперні співачки ще товші. Тільки від мене ви не дочекаєтесь жодних оперних арій». Я тут для того, щоб разом з піснями віддати вам своє серце, а воно у мене теж велике і товсте. Так що, якщо ви не заперечуєте, я сьогодні багато співатиму. Від шалених оплесків заклало вуха. Нілі досягла своєї мети ще до того, як почала співати. Голос її був чистим і щирим. Він западав у саму душу. Глядачі наче потрапили під вплив масового гіпнозу. За пеклими оплесками вони якби запрошували Нілі знову зайняти належне місце у своїх серцях. Такої оглушливої овації Ганні ще не доводилося чути. Те саме повторилося у Монреалі. Нілі побила всі рекорди касових зборів у закритих приміщеннях. У Детройті оголошення про аншлаг висіли вже за кілька тижнів до її приїзду. На той час нью-йоркські газети навперебій повідомляли про її тріумфальне повернення, але Джордж навмисно затягував гастролі. Він їздив з нею до вересня, а Лайон тим часом керував кампанією у Нью-Йорку. Ганна вже офіційно розірвала угоду з Гіліаном і весь вільний час присвячувала тепер тому, щоб обставити їхню нову велику квартиру, яку вона нещодавно підшукала. Вагітність стала помітною, але рух нового життя, що зароджується в ній, зробив її лише ще більш щасливою. Фірма «Гіліан» хотіла надати їй тимчасову відпустку, проте Ганна наполягала на повному розрахунку. І хоча всіма своїми думками вона була в майбутньому, вона зазнала певного задоволення, коли фірма прийшла до рішення використовувати щотижня нову дівчину. Замінити Ганну будь-ким просто було неможливо. Нарешті Джордж вважав, що Ніллі цілком дозріла для Нью-Йорка. Перший виступ був призначений на листопад. Вони зняли будинок Великого театру на дві вистави на день. Типовий концерт соліста на Бродвеї. За тиждень до першого концерту квитки розтвердали на три тижні вперед. Якщо судити з розпалу почуттів та пристрастей, концерти Нілі у Нью-Йорку можна було назвати тріумфом. Зі сльозами на очах глядачі схоплювалися з місць, вітаючи свою примхливу блудну дитину, що повернулася назад. Ганна помітила, що обличчя Нілі знову стало набувати колишніх рис – вона була ще товстою, але вже не потворною. Своїми зусиллями Крістіна зігнала з неї 30 фунтів. Стала помітна шия, хоча подвійне підборіддя все ж таки залишилося. Однак після першої ж пісні завдяки чарівній своїй зовнішності і голосу публіка забувала про все. Неприємності почалися другого тижня виступів у Нью-Йорку. Джордж і Лайон намагалися відібрати найвигідніші пропозиції. Були запрошення, наразові виступи на телебаченні, пропозиції брати участь у кількох бродвейських шоу, але Лайон твердо стояв за те, щоб продовжувати гастрольні концерти. «Ще хоч рік», – переконував він Джорджа, – «можливо, нам вдасться зігнати ще фунтів 20». «Струнку русалочку нам з неї більше не зробити, ми не можемо ризукувати, саджаючи її на дієту». Проте самі по собі жорсткі вимоги синічної діяльності, плюс Христина, можуть творити дива. А вже після цього думатимемо про кінозйомки та телебачення. «Ми повинні укласти контракт на картину або на бродвейське шоу», – стояв Джордж на своєму. «Вона вже відмовляється гастролювати». Але ж я… «Щойно домовився про концерти у лос анджелесі сан франциско та в Лондонському Паладіумі», – сказав Лауен. Джордж знизав плечима. «Учора ввечері ми з нею сварилися. Зараз вона на коні, тож давай дивитися фактам в обличчя. З неї знову полізло лайно. Починає виявлятися та сама застаріла зоряна хвороба. Ніякої тобі подяки, один голий деспотизм. Заявила мені, що хоче залишитись на одному місці. Підозрюю, що насправді це означає лише, що наша дівчина хоче потрахатись. «Боже, милосевий, Та кому вона потрібна?» – вигукнув Лайон. Джордж засміявся. «Послухай, усі ці місяці – то була моя проблема. Ми забули, що наш орбітальний супутник таки жива істота. Можливо, в психлікарні їй просто давали селітру, але зараз... Їй цього явно не вистачає. Певний час нас грав тож йому, мабуть, подобалися товстухи. І вона була з ним щаслива, доки він не пішов з оркестру. А на мою думку, просто втік, рятуючи своє життя. Кілька разів вона знаходила когось собі на ніч, а тепер більше вже так не хоче. Заявила мені, що їй потрібна квартира та постійний чоловік, який був би поруч, коли він їй знадобиться. Чує моє серце, що за цим стоїть фірма Джонсона Гарріса. Напевно, підіслали до неї одного зі своїх красенів у чорному костюмі та штанах в обтяжку, щоб він поцілував їй ручку і відпустив пару-другу компліментів. По-моєму, вона вже підшукає привід, щоб позбутися нас. Лайон усміхнувся. Хай іде. Якщо фірма Джонсона Гарріса хоче викупити у нас контракти з нею, то давай продамо. За півмільйона. «Я думав про це», – сказав Джордж. «Але не можемо ми зняти і викинути наживку, коли пішов саме Кльов. Завтра я обідаю з Полом Епсоном». Лайонс свиснув. «Ну, тоді справа закрутиться», – Джордж кивнув головою. «Дві його останні картини перевершили все. Якщо ми переманемо його, до нас перейде половина зірок Голлівуду. Зараз». Коли МСА демонструє таке убоге поводження з талантами, відкривається просто неоглядне поле діяльності. Усі їхні зірки уклали короткострокові угоди, де тільки могли. Я вже прозондував ґрунт, але наша наживка – це Нілі. Утримати її нам потрібно будь-що будь. Що ж, тоді йди до неї і берися за обробку. Вже приймаюся. Послухай, Лаяне, давай дивитися фактам в обличчя. «Я їй ніколи не подобався. Це сходило лише на початку. Тоді вона не мала вибору. А тепер вона має приголомшливий успіх і може собі дозволити не любити мене. Вчора ввечері вона назвала мене «жирним килимом». уяви собі, ця корова називає мене свинею. Ні, Лайоне, тепер твоя черга». Лайон сидів у гримерній нілі. Денне представлення добігало кінця. Він подивився на телеграми, якими було обліплене дзеркало. Кожна велика зірка шоу-бізнесу надіслала поздоровлення з побажаннями всього доброго. Пролунали приголомшливі оплески, оркестр зіграв під завісу заключну мелодію, і Лайон весь підібрався, приготувавшись до бою. Виявивши його в гримерці, Нілі була приємно здивована. «Слава Богу, цей жирний боров, твій компаньйон, сьогодні не з'явився. Вчора ввечері ми з ним здорово подряпалися». Взявши з рук Христини великий келих пива, вона залпом осушила його. «Уф! До чого ж приємно! Хочеш, Лайон?» «Ні, дякую. Як щодо того, щоб пообідати разом?» «Чудово! Ганна буде з нами?» «Ні, тільки, мов двох». Нілі весело засміялася. Джордж водить у бій свої головні сили, так? Ну так от, роз'їжджати гастролями я більше не маю наміру. Але з тобою я пообідаю. Де подають пристойних равликів? Поїдемо до Луїзи. У Луїзи можуть приготувати все, що забажаєш. Чудово. Можна я наїмся до відвалу? Хочу, щоб було до схочу масляного часникового соусу. Хочу підсмаженого житного хліба – і хочу макати його туди. Ось у чому перевага сольних виступів на сцені. Поряд немає ведучого, який би кривився від чесникового запаху. І вона сумно додала. І взагалі у мене немає чоловіка, про якого я могла б подбати після виступу. Скоро з'явиться, сказав Лайон, увесь Нью-Йорк біля твоїх ніг. Ось саме, що біля ніг. А в руки взяти нема кого. Мені потрібний чоловік, і вже тепер я ретельно вибиратиму. У мене, звичайно, не сорок шостий розмір, але я й не страшна. І не просто переспати. Мені потрібна людина, яка б дбала про мене, яку б я поважала, яку любила б. «Давай обговоримо це за равликами», – запропонував він. Нілі замовила собі дві дюжини равликів. «Лайон всього шість» і неохоче калупаючи їх веделочкою, вислуховував її скарги. Він змушений був визнати, що її претензії цілком обґрунтовані. Жодного особистого життя, крім виступів на сцені, у неї дійсно не було. Нілі. Він перегнувся через столик взявши взяв її руки у свої. «Я розумію тебе. Виступи лише у Голлівуді, у Фріско та Лондоні, Після цього ми поселимо тебе тут і, можливо, влаштуємо тобі зйомки у фільмі чи шоу на Бродвеї. Я сам займуся цим. Якщо знайдемо потрібні підходи, можна було б розпочати вже восени. Мюзикл на Бродвеї був би оптимальним варіантом. А хто поїде зі мною до Каліфорнії та Лондона? – запитала вона. Джордж, звичайно. Тоді забудь і думати про це. – рішуче відрізала вона. «Послухай, у вас з Джорджем відбулася сварка, але ж він непоганий хлопець, і своїм успіхом ти завдячуй йому». «Не було б жодного успіху, якби я не мала таланту», – похмуро сказала вона. «Звичайно, але Джордж зумів розглянути його і повірити в тебе, а ти не зумів?» «Якщо чесно, то ні». Я вагався. «Думав, що в мене більше нічого не лишилося». Я думав не про талант, а про труднощі цієї професії. Для мене твоє повернення уявлялося у вигляді суворої дієти, напруги всіх сіл та нервів. Саме Джордж запевнив мене, що публіка прийме тебе такою, якою ти є. І він мав рацію. Нілі випустила шматок хліба, який вона вже збиралася макнути в соус. Вона відсунула тарілку. «Ти говориш про мене так?» Наче я в якесь страшилище. Ну що ти, Нілі, ти ж розумієш, що я маю на увазі. Я вважаю, що ти чудова. Талант і чудова людина. І товста розпусниця, так? Ні, але й не худенька, як тростинка. Не така, якою ти була у своїх фільмах. Напевно, жоден чоловік ні міг би по-справжньому захопитися мною в такому вигляді. Сказала вона, «Я знаю, що мої близнюки на повну силу вирячили на мене очі, коли приїхали до Детройта. Боже, які ж гарні хлопці! Я рада, що вони живуть із Тедом. Я мало не померла, коли йому дозволили опікунство, коли мене помістили в психлікарню, але він, по-моєму, швидко вирушив. Я досі підозрюю, що час від часу він переходить на хлопчиків, але діти – Нічого про це не знають. Ніколи не забуду виразу на їхніх обличчях, коли вони побачили мене. Бат, він вище, сказав. Оце так, мам. Ми нещодавно дивилися один з своїх фільмів у повторному показі, але зараз ти зовсім не така. Тобі не треба ставати худою, стояв на своєму Лаян. Я могла б стати худою, якби я мала для цього стимул, сумно сказала вона. Я не можу взяти і схуднити під тиском з боку студії. А от заради кохання – можу. Коли на студії кричали, що я повинна залишатися худою, я почала потайно їдатися. Коли познайомилася з Тедом і закохалася в нього, і він сказав, що я маю скинути 15 фунтів, я зробила це. Ось так. Тому що я цього хотіла. Хотіла зробити йому приємне. Ось чому я хочу тут осісти, Лайоне. Хочу знайти хорошу людину, закохатися. Мені ненависно те, що я бачу у дзеркалі. Нілі, ти – це твій голос і твоя особистість, а не твоя талія, наполягав Лайон. Вона заперечливо похитала головою. Я люблю гарно одягатися. Не хочу постійно з'являтися на сцені у простій чорній сукні, але мені Доводиться це робити. Вона хоч трохи скрадує повноту. Але у мене немає спонукального мотиву, щоб схуднути. Я маю знайти собі чоловіка. Ось тоді я схудну і стану сама собі подобатися. Виступи в Голлівуді, Сан-Франциско та Лондоні, наполегливо повторив він. Все інше прийде до тебе саме». Вона замислилася на мить. Потім сказала: Окей. Якщо замість Джорджа поїдеш ти. «Нілі, як же я можу?» «Послухай, я не витримаю Джорджа. Якщо мені доведеться постійно споглядати його круглу, як місяць фізіономію, день тут, день там мене просто вирве. Він навіть у карти у джин грати не вміє. А ти граєш у джин?» «Ледве. Але, Нілі, я не можу летіти. В Ганний вже великий термін». Через півтора місяці вона має народити. Ах, так, я й забула. раптом моє обличчя просвітліло. Перенеси мої виступи. призначих їх після того, як народиться дитина. Я, принаймні, хоч трохи відпочину. Я не зможу тоді залишити Ганну з новонародженим. Ганна могла поїхати з нами. Послухай, у мене самої були двійнята. Я вже знаю. У перші кілька місяців все, що їм потрібне – це хороша няня. До трьох місяців вони навіть не бачать доладу. «Дай мені це обдумати», – сказав він. Перенести термін гастролей у Лондоні виявилося просто. Лайон домовився на середину лютого. Проте змінити терміни виступів у лос анджелесі та Сан-Франциско виявилося неможливо. Нілі мала дати там концерти на Різдво та у новий рік. Лайон відчайдушно намагався приховати цю нерозв'язну проблему від Ганни, проте Нілі розповіла їй. Вона зайшла подивитись нову квартиру. Все нарешті було розставлене на місця. Ганна, яка через вагітність виглядала незграбною, з гордістю показала Нілі всі кімнати і особливо дитячу. Вони розташувалися у робочому кабінеті. Ганна дрібними ковтками похлюбувала херес, а Нілі пила пиво. За вікнами пішов сніг, і Ганна затопила камін. «Це перший вогонь у нашому каміні», – сказала вона. «Загадай бажання, Нілі». «Чому?» «Коли роблять щось уперше, завжди загадують бажання». «Тоді я бажаю...» щоб дитина у тебе народилася сьогодні. Чому? Мені залишається ще не менше місяця. Знаю, але я полечу в Лос-Анджелес, тільки якщо зі мною полетить Лайон, а він полетить, коли народиться дитина, і з нами зможеш полетіти й ти. Ганна знала, що між Ніллі та Джорджем щось сталося, але про перенесення гастролей дізналася вперше. Вислухавши пояснення Нілі, вона сказала «Але я не зможу поїхати до Лондона навіть у лютому. Не можеш я залишити свою дитину?» «Цілком можеш», – заперечила Нілі. «У такому віці це ще не людина». «Для мене це вже зараз людина», – різко відповіла Ганна. «Щоразу, як дитина ворушиться в мені, я подумки цілую її». У перші кілька місяців вони просто безглузді живі грудочки, Ганно, чесно, уся ця балакнина, ніби вони посміхаються, побачивши тебе суща нісенітниця. Мені лікар казав, вони розрізняють лише світло та неясні образи. Зовсім не впізнають тебе, а зір у них стає сфокусованим лише у три місяці. Хороша нянька впорається з новонародженим набагато краще, ніж ти. «Я дуже довго чекала на цю дитину Нілі, і це очікування коштувало того. Хоча б для того, щоб відчувати в собі частинку Лайона, плід нашої любові. Я ніколи не залишу нашу дитину саму. А якщо Лайону доведеться виїхати, зрештою не можеш він назавжди прив'язати себе до Нью-Йорка. Тоді ми поїдемо разом, у трьох. Ну, а я не поїду до Каліфорнії без нього». Нілі, заради Бога, я не можу залишитись на Різдво без Лайона, а вирушати з ним для мене надто ризиковано. «А як же я?» – запитала Нілі. «Невже все має бути тільки тобі? У тебе все є, у тебе завжди було все. Ти добилася в житті всього – грошей, коханої людини і ось тепер дитини. А в мене немає нічого, тільки робота». Я знову досягла успіху, але це все, що я маю, і я працюю, щоби повернути тобі борг. Ніллі, я ніколи не нагадувала тобі про ці гроші, – запротестувала Ганна. Знаю, але я сказала Джорджу та Лайону, що хочу повернути тобі борг. Після гастролей у Каліфорнії я розплачусь з тобою повністю. Я заробляю гроші для компанії твого чоловіка, і ти отримуєш від цього дохід». Вона озирнулася навколо. «Я живу в паршивому готельному люксі з цією коровищою Христиною, яка поводиться зі мною наче наглядачка. Я самотня і єдине, чого прошу, щоб Лайон поїхав зі мною в Лос-Анджелес на десяток паршивих днів. Я не можу з'явитися в Голівуді зовсім одна. Це буде моє перше повернення туди. Чи ти думаєш, що легко вийти там на сцену, Знаючи, як усі б'ялять на тебе очі і шепочуться. Дивись, до чого поглачала, а потім усміхаються на весь рот. А мені треба підкорювати їхні серця. Звичайно, мій талант їх підкорить, але ж мене чекає та сама перша хвилина, коли вони ахнуть від подиву. Мені потрібно, щоб хтось вцеляв у мене впевненість перед кожним виступом. «Мені це потрібно, ганно. Якщо зі мною поряд не буде приємної і доброзичливої людини, то я знову наковтаюся за спокійливих або нап'юся по-справжньому не пивом, Так воно й буде. А в психлікарні мені сказали, варто тільки мені знову почати приймати капсули або спиртне. Пиши пропало, подружко. Якщо Лайон захоче, то нехай їде». – сказала Ганна. – Ти кажеш так, чудово знаючи, що він не поїде, – різко відповіла Нілі. – Ні, Нілі, я серйозно, Хай їде. – Тут треба не просто хай їде. У цьому випадку він не поїде. Ти маєш змусити його поїхати, інакше я не виступатиму. Я завжди можу послатися на лерингіт. Лайон відмовився залишити Ганну одну і з обуренням відкинув тактику шантажу, до якого вдавалася Нілі. «Жодній жирній свині не вдасться вказувати і диктувати, як нам жити», розгнівано заявив він. «Можливо, вона й важлива для нашої компанії, але, звичайно, не настільки». «Але ж до вас… Ось-ось перейдуть кілька великих зірок», заперечила Ганна. Джордж сказав мені, що справи різко йдуть угору, але все провалиться, якщо Нілі піде від вас, а вона може це зробити. Може розірвати контракти, заявити, що ти відмовився особисто представити її публіці в той час, коли вона найбільше потребувала цього. У такому разі нехай забирається на всі чотири сторони, якщо ми з Джорджем ставитимо все наше майбутнє в залежність від цього бурдюка з жиром, «Значить, у нас немає справжньої віри в себе. Не знаю, як Джордж, а я вже втомився постійно вислуховувати, наскільки нам потрібна Нілі, щоб отримати інших. Можливо, він не вірить, не вірить у те, що має, що запропонувати клієнтам. Але Генрі Беламі вірив у мене настільки, що запропонував мені позику. Генрі Беламі ніколи не дозволив би якийсь Нілі Охара втручатися у його життя та диктувати умови». Саме так робила Елен Лоусон, нагадала Ганна. Він любив Елен. У цьому вся й різниця. Ми змогли відродити Нілі. Для нашої професії цього має бути достатньо. Наступного дня Лайен прийшов додому раніше, ніж зазвичай. Холодна лють виблискувала в його очах. Знявши пальто, він якось особливо поглянув на Ганну. Та ледве підвелася з крісла і почала змішувати для нього коктейль. Інтуїція підказала їй, що сталося щось непоправне. Мабуть, у справах компанії щось пройшло не так. Він мовчки взяв келик із її рук. «Якісь труднощі з Джорджем?» – запитала вона. Він сів, зробив великий ковток. «Скажи, Ганна». Мені, на твою думку, слід летіти до Каліфорнії з нілі. Вона вагалася, їй раптом здалося, що за цим питанням щось криється, їй не сподобалося, як він дивиться на неї. Дитина народиться не раніше за середину січня, я зрозуміла, не хочу залишатися на різдво без тебе, але я намагаюся бути об'єктивною. «Скажи, як мені вчинити, Ганна?» – запитав він тим самим дивним тоном. «Вирішуй сам», – відповіла вона. «Яким би не було твоє рішення, я зрозумію тебе». «Ні, вирішуй ти. Решту ти вже вирішила. Скажи мені, скільки важитиме наша дитина?» «Я знаю, що народиться дівчинка, бо ти так вирішила». І взагалі, чи існує щось підвладне тобі? Лайон, про що ти? Про тебе. І про кампанію Беламі, Белоус та Berg. Боже, та я, мабуть, став посміховиськом для всього міста. Мене купила Ганна Велс. Напевно, це відомо всім, окрім мене. Я дізнався щойно. Нілі мені розповіла. Нілі? Звідки вона це впізнала? Ганна злякалася. Ніколи ще вона не бачила на обличчі Лайона такого виразу. «Розумію, це мало залишатися в таємниці», – Генрі пояснив. «Але невдовзі це все одно з'ясувалося б. Усі чеки, які я відправляв Генрі раз на тиждень, візувалися їм і надсилалися тобі. Під час подання податкової декларації все б це випливло назовні». Але як дізналася Нілі? Їй сказав Генрі. Мабуть, вона прийшла до нього і розповіла, як справи, сподіваючись, що він переконає тебе дозволити мені летіти з нею. Ось тут Генрі і проговорився. Сказав їй, ніби впевнений, що ти віддаси перевагу інтересам бізнесу, бо йдеться про твої гроші. Нілі тимож ногами кинулась до мене і розповіла. Джордж зрозуміло, поводився, як годиться. Розіграв здивування. Але кожен усе знав від початку, адже так. Лайоне, ніхто цього не знав. Генрі не повинен був говорити це Нілі. Я сама збиралася все тобі розповісти свого часу. Я зробила це тільки тому, що люблю тебе, щоб ти не їхав до Англії. І ти досягла свого. Ти можеш купити все, що забажаєш, Саме цьому ти навчилася у Кевіна Гілмара. Все має свою ціну. Потрібно лише з'ясувати, яку. Але мої гроші – це твої гроші. Вона намагалася подолати паніку. Я зробила це лише тому, що люблю тебе. Хотіла вийти за тебе заміж та народити від тебе дитину. Ти можеш це зрозуміти? Ні. І я розумію тільки те, що Джордж посміхнувся і сказав мені, «Вище ні Лайоне, ми з тобою в одному човні. Нашим бізнесом заправляють дружини. Але я не Джордж Белоус і присягаю з Богом. Відтепер на першому місці для мене буде бізнес. На ком поставлені твої гроші, і я поверну їх тобі до останнього цента». Але зараз на кон поставлено дещо суттєвіше моя гордість та повага до себе. Є лише один спосіб повернути ці дві речі, подвоїти твої прокляті інвестиції. Лайон. Вона міцно обійняла його, але він залишився холодний і нерухомий. Я зробила це через кохання. Розумієш? Я розумію тільки одне. Компанія Беламі Белоустаберг стане найбільшою у цьому місті і у світі. Ти купила її для мене, моя дівчинко, і ти отримаєш за власний кошт все, що вона може дати. Ось побачиш. І перше, що я зроблю, це замовлю квитки, щоб летіти з нашою жирною свинею, яка називається зіркою, до Лос-Анджелеса. До Бісаріздво! Повний уперед!